Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 8 MHz i Stockholms närradio Idag lördag den 16 juni är Linus och Staffan som sänder en timme framöver Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon söndag 17 juni mellan klockan 9 och 10 Och även en andra repris på torsdagen den 21 juni mellan klockan 20.30 och 21.30. Och 21 och Det går även att få in radio ST via nätet på vår hemsida. Eller på www.stblog.se går också bra. Och vår hemsida lyder alltså www.sverydemokraterna.se. Vi har även en Stockholmsida som är då www.st-sthlm.se. Och när ändå väl på då kan vi ta vår partiorgan, då SD SD-kurinen. då har ni fått samtliga här. Och sprida ut det gärna till alla vänner och bekanta. Och beställ gärna infopaket genom att ringa till kansliet. Och det är 08 22 66 77. Och det kan göras dygnet runt.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 Dagens biståndssystem leder ofta till att pengarna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Eh, nu På senare tid så har det debatterats hur mycket EU-länderna EU har, har fått i bistånd av västvärlden. så har lagt till här med tanke på det sista jag sa, här då, ett litet PS. Här. Och det är tydligen 15 biljoner kronor, eller om det är dollar, det är i alla fall ett, ett högt bistånd. Under de senaste 30 åren. Men sen då när man har fått igång ett land och när biståndet hävs efter uppbyggandet så är det tyvärr många länder som halkar tillbaka till ruta 1. Så vad jag vill lägga till där är att i första hand behöver ju dessa länder demokrati. Sedan bistånd. Så det kanske tycker det är en paradox här men eh, det ligger mycket i, i det. Mm. Mm. Ja, vi ska gå på lite lokala nyheter här. Det har hänt eh, viktiga saker i eh, vår kommun Nykvarn här. Som vi har hittat en utskrift från vår fullmäktigeledamot i Nykvarn. Då Anders Berglund då från den 13 juni som Linus då kan läsa upp. Tror jag. Ja. En kort sammanfattning av arbetet i Nykvarn. På mötet den 24 maj skulle en ny, inom citationstecken, likabehandlingsplan för Nykvarns kommun fastställas. Efter att en tidigare utsedd arbetsgrupp presenterat sitt förslag kom kommunstyres, som kommunstyrelsen ställt sig bakom skulle den klubbas igenom i fullmäktige. Planen var i stora drag välskriven och fastlod bland annat att ingen ska diskrimineras på grund av sin hudfärg, kön med mera. Vilket jag hoppas att alla människor ställer sig bakom. Dock fanns det vissa saker som jag anser kunde formulerats bättre. Ett exempel var en formulering som säger Inga anställda eller uppdragstagare ska särbehandla människor negativt utifrån kön, ålder, social, ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Därför valde jag att göra ett ändrings snedsträckt tilläggsyrkande och ansåg att två saker skulle förändras. Det första yrkandet var att inga människor ska behandlas negativt utifrån kön och så vidare vilket jag, jag ville ändra till negativt eller positivt. Med den enkla anledningen att jag anser att kvotering av människor är negativt och jag ser även en framtida bild där svenska medborgare kanske får stiga åt sidan för att personer med utländsk bakgrund ska få förtur. Det andra yrkandet gällde tillägg efter sexuell läggning, där jag ville att även politisk åsikt ska finnas med. Anledningen till det är främst att på många ställen i landet så nekas eller avskedas folk eh, för att man har en viss åsikt, vilket till stor del drabbat Sverigedemokraterna. Efter några kortare inlägg så yrkade Socialdemokraterna avslag på första ändringen och Folkpartiet yrkade bifall till KS-förslag. Det kommer ur styrelsen. avslog snabbt den första ändringen om tillägget och, eh, alltså och situationsteckensatsen och positivt. Och även den andra om politisk åsikt. När det gällde den sistnämnda begärde jag votering som genomfördes. Det började med att nio röster från Nykvanspartiet avslog yrkandet och även Centerpartiet valde att följa i det spår. En ledamot från NP, alltså Nykvanspartiet avstod dock från att rösta. Sedan vände det totalt och moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, vänsterpartiet och nationaldemokraterna valde att ställa sig bakom yrkandet och, för, och förslaget antogs med 19 röster mot 11. Många valde efter mötet att gratulera och jag fick även beröm för några av motionerna som lagts in i då jag inte bara ska få skit utan även beröm ibland, slutcitat, som en ledamot uttryckte sig. ...av Anders Berglund... ...fullmäktigeledamot i Nukvarn. Ja, sen har vi det här med... ...hot om SD-politiker... ...eller hade du någonting du ville säga? Då? Nej, jag vill bara säga att det är roligt att vi kan få... igenom äh, konkreta ändringar... Ja. ...i sina motioner, för det här är ju extremt viktigt... ...att vi ser ju idag att man är väldigt, väldigt noga... ...med att man får inte kränka... Och man får inte göra någonting som kan göra en annan människa ledsen. Och, och jag kan inte riktigt se... ...nu kommer vi in på lite minerad mark här... Men jag kan inte riktigt se vad det är för skillnad... På att kränka mig som har en, en tro i, i, i min politiska övertygelse. Och att kränka någon som har en, en tro i en religiös övertygelse. Mm. För att idag ser man ju skyddad mot att bli kränkt om man har en viss religion. Men inte för att man tillhör ett visst parti. Och det är ju egentligen helt sjukt. Mm. Ja, och nu stundar ju sommaruppehåll här och sommarlov med alla dess svenska traditioner och midsommar och skolavslutningar och det har ni följt med här kära lyssnare hur vi ska göra inskränkningar i våra svenska traditioner man ska inte få gå till kyrka man ska inte få sjunga den blomstertid nu kommer eh, etc. Här. och då har jag gått in på Ungve Johanssons blogg här som är eh, ledamot i kommunfullmäktige i Arvika här och då står det så här, kyrkliga skolavslutningar anses främlingsfientliga. Måndagen den 28 maj behandlades Sverigedemokraternas motion om kristen tradition och svensk identitet i Arvika kommunfullmäktige. Föga överraskande var indignationen stor bland vissa av våra politiska motståndare över den inkomna motionen. En socialdemokratisk ledamot var chockad över förslaget. Andra uttalade att det var främlingsfäntligt och försåtligt att ställa grupper mot varandra. Det som dock är mest glädjande och som betyder något är den positiva reaktion som partiet fått från allmänheten över motionen. Den visar med all tydlighet att en klar majoritet anser att kyrkliga skolavslutningar är en tradition man bör fortsätta med i Sverige– för avslutningsvis skriver Yngve Johansson så här att för övrigt kan meddelas att den begärda voteringen slutade 2 mot 47. <laughs> ja, just det, det, går inte alltid så bra som det blir kvar. eller låtar sagt det nykvarn är ett undantag i det fallet. men det här med skolavslutningar är ju, är ju intressant. Ja. för att ja, det första jag skulle säga där det är ju att jag har gått på en skola i Stockholm när jag var liten och vi hade skolavslutningar i en väldigt stor och vacker kyrka. Varje avslutning, både, både höstterminen och vårterminen. Vårterminen var naturligtvis eh, snäppet mer magiskt eftersom man sprang ner för kyrkbacken med sommarkänslor i magen och så vidare. Eh, men, och, och jag, det här kanske är opassande att säga i det här eh, förvisso icke konventionella men ändå kristna partiet, eh, värdegrundsmässigt, att jag är ju så lite kristen man överhuvudtaget kan bli, ja. Eh, eller ja, någonstans har jag naturligtvis värderingar som härrör från kristendomen. Det är den som säger någon att ljuger, men, men jag är i alla fall inte religiös på något sätt. Och jag uppfattade aldrig, aldrig, aldrig att vi var i kyrkan i syfte att på något sätt indoktrinera barnen att bli kristna. Eh, det finns ju ett antal salmer vi sjöng och runt jul så fanns det väl några salmer med innehåll som, som eh, man kan ha sina åsikter om. med eh, i höjden och så vidare. Det var inget man tänkte på som barn att, att det var en kristen kristensång överhuvudtaget heller. Mm. Jag menar, julen är ju en kristen högtid så det är inte så konstigt heller att man har, en, mm. har sådana avslutningar i, i kyrkan heller. Mm. Men när det gäller sommaravslutningen så är det ännu mindre eh, kristet eh, betingat även om man har det i kyrkan. Eh, den tid nu kommer eh, är ju definitivt inte någon, någon propagandasång för kristendomen mm. utan snarare... Snarare än ett, ett lov till, till, till sommaren. Och sen så kan man ju tolka vad man vill i, i Guds godhetsrikedom och så vidare. Men, men det är en kraftig överreaktion att vilja förbjuda avslutningar i kyrkan. Därför att, för att Gud nämns i en text i en låt. Det är ju i princip mm. sinnessjukt om du frågar mig. Det andra skulle jag säga. Och det jag har en väldigt glad karaktär är att jag var på en skolavslutning i... Ja, förra veckan någon gång med min äldsta dotter som tog sin första examen, eller som fick sitt första sommarlov i alla fall. Och det var ju så vackert så att jag fick ha kameran väldigt mycket framför ansiktet eftersom det var inte riktigt torrt där under glasögonen. <laughs> eh, och det var det blomstid som nu kommer. Och sen var det en massa andra fina låtar bland annat en del alltså Astrid Lindgren som vi också hör sommaren till med Idas sommarvisa år nu varför några låtar Väldigt vackert och väldigt fint och stor eloge att man fortfarande sjunger Den blomstertid nu kommer även om den här avslutningen inte var i kyrkan ute, ute, utan ute i det gröna mm. Ja, vi har anledning att fortsätta prata i samma ämne för nu är det dags med första pausmelodis vi pratar, fortsätter prata om det och då ska vi i självfallet då spela Den blomstertid nu kommer och det är av Stella Solveig Ågrens kammarkör, varsågoda Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, den nationella röstdieten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och den hörde nu var en passande melodi för årstiden då den blomstertid nu kommer. Som alltså håller på här och förbjudas på skolavslutningar. Och vi pratar resonerar just de om svenska traditioner vid skolavslutningar och, och runt jul så var det om det var Wadstein före detta dio som ville förbjuda adventsljusstakar och jag tycker det är så märkligt det här att jag brukar när jag kommer i diskussion med politiskt korrekta människor så brukar jag säga så här att varför jag är, är stolt för att jag är svensk för, så är det för att när jag reser utomlands så är jag kulturellt uppfostrad att Oavsett i vilken egenskap man kommer som flykting eller som jag ska studera, arbeta, semestra, emigrera, vad som helst. Så förväntar sig jag med all rätt att visa hänsyn till värdlandets kultur, traditioner, lagar, förordningar, språk, sociala koder etc. Och självfallet, det är det som är så trevligt att resa och berika sig av olika kulturer i olika världsdelar. Men det svenska, svenska maktetablissemanget, de, när man vänder på steken, då heter det inte alls så. Utan då ska svenskar integreras till det mångkulturella projektet. Och jag förstår nu inte här att eh, man förväntar sig här med att adventsljusstakar och eh, kyrkan och, och, och... den blomstid nu kommer ska verka stötande mot andra kulturer. För det första, om man nu upplever det som stötande, då har man inte här att göra. Men jag vill påstå att det stora hotet är inte invandrarna utan det är maktet etablissemanget, de svenska politiskt korrekta personerna som sitter i, i, ja, i maktpositioner, som bestämmer hur vi ska tänka och tycka och hur alla ska göra och detta i slutändan föder ju extremism, rasism, nazism när inte vi svenska får ha en sund inställning till vår historia, tradition och, och kultur och vår då tappar vi vår identitet Och då föds det ilska Och de bäddar ju för det ja. Och åter två tre steg Och sig ihop säckarna Alltså om jag säger så här Att jag tycker att det är olämpligt Att man springer omkring med, med Slöja och nikab och burka Som en manifestation Över en totalt främmande Jag ska inte säga religion För det är inte bara religion Men en totalt främmande livsavskådning I Sverige Då kommer jag få en jävla massa skit för det Däremot så är det tydligen helt okej okay att säga att människor inte ska få adventsjustakar i sina fönster. Alltså vilken milsvid skillnad på påhopp till att börja med. Och vilken, vilken reaktion blir det på hans... Ja, några reaktioner har det varit, för det där är ju naturligtvis totalt galet att komma på. Men, men ändå, det visar ändå på vilken syn man har på sig själv. Men vad menar de då, politiskt korrekta, att om då en invandrare eller muslim till exempel tittar i, i december och i ett svenskt hus och så ser han en, en, en adventsljusdake ska han bli fysiskt illamående eller vad är jag förstår inte Det jag, jag, det det. Inte jag dessutom att det du var inne på tidigare att det är faktiskt inte invandrarna som som reagerar på adventsljusdake jag kan inte tänka mig det menar, möjligtvis någon riktigt riktigt fundamentalistisk muslimsk imam kanske, kanske, kanske som mm. är inte är riktigt frisk men det stora flertalet både muslimer och andra invandrare tycker naturligtvis att det är en självklarhet att eh, man, har, man manifesterar den religion som, som man har eh, om, man, om man nu eh, bor, bor i ett land. Men, eh, dessutom så tycker inte jag att om jag sätter upp en adventsjustakel så har inte det någonting att göra med, med eh, egentligen någon religion utan det är egentligen en traditionsfråga. Mm. Det är jul och det ska vara ljus och det ska vara... Ja, och det finns ett jättebra svenskt ordspråk som heter att ta sedan dit man kommer. Ja, absolut. Definitivt. Ja, ska, ska vi gå på nästa ämne här då. Och eh, ja, vi kan ju prata lite om eh, Folkpartiet till exempel här. Mm. Jan Björklund eh, kommer ju med 99% säkerhet att bli nya eh, partiledare för Folkpartiet. Och, mm. och, och vi Sverigedemokrater... Ja, tycker ju att det är en bra kar. Han pekar med hela handen och ja, han pratar i klartext. Han ville ordning och reda. Och jag skulle ju hellre se honom som statsministern Reinfeldt som verkar vara väldigt eh, undanfallande och lite mesig. I tanke på den kinesiska presidenten som var på besök här så fick han ju äta upp en del. Och, och eh, man kan väl kritisera ett lands... Eh, politik och ändå göra affärer med vd mm. Jag tycker man kan skilja på det där, men det vågar han inte ifrågasätta fullt ut. Men men han han tar... har dementerat lite av det. Ja, att vi, vi kan ju återkomma till den, ja. den punkten men jag tänkte ja. säga här att, att, att, att, att, att, att Björklunds företrädare då alltså Lars Leijonborg det är ju rena vindflöjen jämfört med, med Björklund. Åtminstone vad vi har sett hittills. Det är klart att, ja. att Björklund kan börja svaja också. Men mm. det känns som att Björklund har ganska, gemensam, ganska stor gemensam värdegrund med oss Sverigedemokrater faktiskt. Sen är det naturligtvis frågan där han är totalt ute och cyklar. Mm. Så då. Men, men ändå det här med att det är, inte, det, är inte, det är inte fult eller ondskefullt att ställa krav på barn går i skolan mm. Det har ingenting med... Med, med eh, varken mm. fascism eller ondska ja. eller någonting mm. göra. Det, det är en självklarhet. Så har man gjort i alla tider och i de flesta länder. Förutom eventuellt några flummiga länder mm. i, i, i Skandinavien. Mm. Men, men det kommer bli så att få Rasmussen har ju tagit och blir tvungen att ta idéer från Dansk Folkparti. Mm. Och det, jag menar det här som Björklund pratade om i och redan har vi pratat om i, i snart 20 år nu. Ja, titta, titta på deras förslag om, om språktest. Det stal de ju från oss och sen så... Så de efter valet att det skulle de inte genomföra. Ja, man vill ju gärna tro, jag kanske är lite naiv där. Om, jag om Björklund säger att det ska vara språktester så är man, pekar med hela handen. då mm. så, så säger han att det, då, jag skulle bli väldigt fräjad om inte det infördes. Annars... Ja, vi kan säga så här. att Om, om, om Björklund säger rakt ut att eh, han vill ha språktester för, för eh, svenska med, för att man ska bli svensk medborgare. Och samtidigt får i princip 100 stöd i sitt eget parti för sin kandidatur. Så skulle det vara väldigt konstigt om partiet inte står bakom just det kravet. Mm, mm. Så att de, de tokliberaler i Folkpartiet som, som tycker att det här var ett dumt förslag. Det finns ju ett antal sådana. Birgit Olsson är en av dem. Eh, mm, jag, skrev, jag skrev om henne lite på sdblogg.se häromdagen. Som man är intresserad av att läsa. Men, mm. men de, de tycker naturligtvis inte så. För de är ju... De har ju ingen känsla för, för traditioner och, och, och värderingar. Så, utan det, det är marknad och det är, det, är total, mm. det är total personlig frihet. Inte att, inte att förringa vikten av personlig frihet, mm. men, men ändå. Nej, det är ju raka puckar, vad är Jan Björklund? Ehm, I Dagens Svenska här så ställer man åtta frågor till Jan Björklund. Och där, ja, jag kanske blev lite besviken då på Björklund. Jag trodde han skulle vara lite raka Vi får se vad ni lyssnare tycker här. Jag kan läsa upp dem här. Som Svensklarbör ställde då. Språkkraft för medborgarskap? Ja. Automatisk utvisning av utländska medborgare som begår upprepade brott? Nej, inte automatiskt, svarar han. Svensk trupp i Irak? Nej, frågan är inte aktuell. Sänkt straffmyndighetsålder från 15 till 14 år? Ja, jag är för det. Slöjförbud för ungdomar? Nej. Fler kärnkraftverk? Ja, vi har sagt två till fyra nya reaktorer under en 20-årsperiod. Obligatorisk gynekologundersökning i skolan för att upptäcka omskärelse. Nej. Svensk NATO-medlemskap. Ja, på sikt när det finns en bred enighet. Om det, så det var ju lite blandat där. Det var det, där. Där. det lite blandat. Mm. Det som jag blev mest förvånad över, det var ju automatisk utvisning av utländska medborgare som begår upprepade brott. Där tycker, inte jag, där, där tycker inte jag att någon människa kan hålla huvudet högt och säga nej faktiskt. Alltså om en människa som inte är svensk medborgare, som bor i Sverige, begår upprepade brott, mm. då vill faktiskt till och med sossarna utvisa honom. Jag att det, man får han måste då? ha missuppfattat frågan. Ja, det jag så, ja. Ja. Han, För att det, det står ju i frågan det, eh, av utländska medborgare som är vår upprepade brott. Han kan ha missuppfattat ja. någonting. Att, att, om man är, ja, av invandrare kanske han uppfattade det Just. som. Och då blir det kanske lättare att säga. Men inte automatiskt. Sen tycker jag att ni kära lyssnare går in på vår SD-kuriren. Ja, och läser en, den är alls för lång. Jag kan inte läsa upp den här. jag har inte tid med. Där vår gruppledare i Landskrona kommunfullmäktige Tord Lindblom skriver eh, om eh, Jan Björklund här. Men det är faktiskt eh, från den 26 april. Va? Men den är ju högaktuell idag så gå in och läs den. så att han, han välkomnar ju helt enkelt eh, Jan Björklund och det finns vi har mycket gemensamt med honom. Sen får man väl eh, acceptera att han inte vill beblanda oss med, med oss då det här i, i alla fall... Inte för 2010. Vi får se vad som händer. Nej, precis. Vi får se vad som händer. Jaha, kära lyssnare. Vi går vidare här på lokala nyheter igen. Jag bor i Åkersberga. I kommunen Österåker. Där har vi en lokalbraska som heter Kanalen. Där vi har i inlägg av, till att börja med, av Tage Lundberg med Moderat. Den kan låta lite gammal, men den det finns en uppföljning som kommer sen. Men den är aktuell Och eh, överskriften lyder så här. En besynlig debatt i fullmäktige den 26 mars. socialdemokraten Carlos Nunjes ställde frågor till kommunalrådet Ingela Gardner Sönström om varför Österåkers kommun, någon att främlingsfientliga partier inom parentes Sverigedemokraterna? I senaste valet fick 189 röster i kommunen. Vi politiker i Österåkers kommunfullmäktige beskyldes för passivitet och för att vi tillåter så många att rösta så främlingsfientligt. Nönjes frågade också kommunalrådet i provokativ ton varför kommunen inte låter människor med olika etnisk bakgrund delta i de, i, de, i de demokratiska processerna. Socialdemokraten Annas Abdullah och vänsterpartisten Francisco Contreras stämde mångordigt in i klagokören. Understödda av socialdemokraten Ann-Kristin Furustrand. Nunges, Abdullah och kontreras med, med samma bristande insikt i demokratins grundvillkor bör acceptera att det råder åsiktsfrihet i Sverige. Varje människa har rätt att tycka som hon vill. Hon har också rätt att rösta efter egen åsikt. Något påbud från kommunens politiska majoritet att det skulle vara förbjudet att rösta på till exempel. Sverigedemokraterna, skall inte vänta sig. För övrigt har jag inte läst eller hört att Sverigedemokraterna verkligen är ett främlingsfientligt parti. Det partiet har kritiserat Sveriges oförmåga att integrera invandrare som inte kan vårt språk och som saknar förutsättningar att förtjäna sitt uppehälle. Observera att jag talar om invandrare, inte flyktingar. Nunes och Abdullah kan bättre underlätta invandrarnas situation genom att ställa krav att det ska lära sig svenska så att de snabbare kan få jobb och integreras. Då löser sig integrationspolitiken av sig själv undertecknat Tage Lundberg, moderat. Ja, vi, vi kan fortsätta i lokala nyheter från Åkersberga efter Favos som det är dags för nu. och Då ska vi höra på ett stycke som jag tycker är ett av de vackra, vackraste klassiska stycken som någonsin har komponerats. Och det råkar vara en svensk. Men jag lyssnar ju mycket på övrig klassisk musik runt om i världen också. Och det är då Adagiot ur Pastoralsvit här av Lars-Erik Larsson. Varsågoda. Ja, där tonade Adagiot ur Pastoralsviten av Lars-Erik Larsson ut. Och kära lyssnare, ni lyssnar på... Sverigedemokraterna, Radio SD Din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio och det vi pratade innan på oss med Nadine så var det lite lokala nyheter här om eh, Åkersberga eh, så det har varit besynliga debatter fullmäktige där eh, jag har en eh, insändare till här från Lokalbladskan kanalen från i onsdags eh, rubrik Främlingsfientlig frågetecken. När man pratar med folk tycker de flesta att det är flyktingar som tar sig till Sverige och här tar sig emot med öppna armar är alldeles för många och att det får det onödigt bra. Det som tycker så kallas av politiker och några andra för främlingsfientliga och är inte vattenvärda. Varför inte respektera andras åsikter och i demokratisk anda diskutera vad som bör gälla? Främling inom situationstecken är väl fel ord eftersom även de flesta i Vallentuna är främlingar för oss i Åkersberga. Fientlighet är ett onödigt hårt ord i detta sammanhang. Avvåghet betyder nästan samma sak men känns lite mjukare. Men vi är nog inte så mycket avvoga mot flyktingarna som mot myndigheterna. Är det rätt eller fel att ta emot folk som säger att vi de har det svårt hemma? Och inte långt därefter hämta hit även deras eventuella släktingar. Och ge dem av livets goda långt över vad de hade, vad de hade hemma när de hade det som bäst. Kanske vi bör avvisa dem som har det så gott ställt att det med stora penninginsatser och inom borttappade identitetshandlingar kan ta sig hit själva och istället, ur till exempel flyktingläger, hämta hit sådana som har det okristligt svårt. Men så till prudens kärna. Ingen politiker vågar ärligt säga hur mycket en flykting kostar i Sverige. Påståendet att, att vi behöver dem är svårt att bevisa så ser man i kanalen nummer 13 ja, att Ingela Gardner tycks vilja håna så är det till kommun genom att säga att vi i Åkersberga köpte ett antal nyproducerade villor som vi att flyktingarna flytta in i. Det var ett citat, slutcitat. Är det då konstigt att vi blir förbannade och avvoga? Inte mot flyktingarna, för det tar bara emot vad som trugas på dem, utan mot dem som bestämmer. Med måttligare utgifter för varje flykting skulle vi kunna hjälpa många fler till samma kostnad. Och det vet vi alla att en, en flykting som vi försörjer här kan för motsvarande summa försörja en hel by, med en hel mindre by i, i Afrika. Ja, alltså det här med eh, safe havens som det kallas då, eh, där man bygger upp... Eh, när man bygger upp egentligen små städer i utkanten av krisområden eller utan, precis utanför krisområden och eh, låter människor eh, få logi och, och egentligen bygga upp mindre samhällen under tiden den här konflikten eller naturkatastrofen eh, har effekt. Så med, de, med, med den metoden så kan man som Staffan påpekar hjälpa otroligt många fler. Det handlar liksom inte om att man kan hjälpa dubbelt så många utan det är många gånger så många och eh, det är hyckleri att påstå att eh, den som vill eh, begränsa invandringen och höja utlandsbeståndet ul, är, är fientlig mot någon. Det är den som vill ta hit invandrare och slösa bort pengarna på de som faktiskt redan har pengar och har lyckats ta sig hit. Mm. Och de som kanske är utbildade och så vidare som skulle klara sig mycket bättre i, i krisområdet. Att lägga pengar på dem det är ett hån mot de som, som bor i flyktinglägren i tältlägerna, i Darfur och i... Mm. Ja, verkliga flyktingar som eh, inte kan vissa orsaker inte vara i Irak till exempelvis ska ju självfallet få temporär hjälp här i Sverige. Men det är så konstigt att jag läste någonstans att under själva handläggningstiden så var det ungefär hälften av Irakerna, alltså, i väntan på besked då, som åkte tillbaka till Irak på för ett semestra. Ja, kan då, vara sant? då har man ju förbrukat sin tyffertan. Ja, jag undrar om det kan vara sant alltså, men det, ja. ja, det var ju men Att, att titta på, på det här korta Kortare kriget i Libanon Det i, i våras mm. eh, Mellan Israel och Libanon När Israel gick in och ja, just... Gjorde vi vissa räder över gränsen för att Libanon till tillät Milis att skjuta Så kallade Kazam-raketer in I civilområden mm. I Israel, då var det ju är ganska kul när man läser i tidningen hur många tusentals svenskar som råkade vara i Libanon just då. Ja just. Det. det är kanske inte det vanligaste resmålet för en svensk det kan ju misstänkas att de inte var svenskar mm. det, bekräftades det, också, svensk börd, det bekräftades ju av av, ja, av tv-bilderna att det var inte svenskar det handlar om utan det var ju människor som som sa att jag flytt från Libanon och sen var de där i alla fall mm. det är ju mycket underligt ja mm, verkligen Ja, nästa ämne, kära lyssnare. Hoten mot SD-politiker ökar, ja, lavinartat nästan kan man säga, efter våra framgångar i valet här mm. i höstas. Ja, det har ju för sig alltid tyvärr. varit, varit illa ställt med den. Ja, fast har blivit, ändå, det blivit det, det, det har blivit eh, värre. Och de eh, etablerade politikerna har ju tyvärr inte enhälligt tagit avstånd från det politiska våldet, tyvärr. Nej, och man ser också på domar och eh, även brottsreviseringar att man inte tar det här på allvar och där, mm. där kommer en lite insändare yeah. från tidningen Metro som jag inte ger så mycket för i övrigt eh, tidningen, eh, insändaren kommer inte från Metro utan insändaren kommer från SD-kuriden men referera till tidningen Metro hot mot SD-politiker i dagens Metro står det att SD-politiken Bengt Bengtsson lämnar partiet då han upprepade gånger utsatts för hot Senast på nationaldagen i sitt hem. Och att polisen betecknar detta som skadegörelse. Märkväl. Esterpolitikern står angiven som objekt på socialism.nu som jag kan inflika är ett nätverk för extrema socialister. Eh, ingen tog det väl ifrågasätta uppsåtet med den brottsliga handlingen. Nämligen det politiska. Eh, brott mot medborgerlig frihet. Eh, nämligen det politiska. Det vill säga brott mot medborgerlig frihet. Brottsbalken kapitel 18, paragraf 5, vilken till skillnad från skadegörelse medför fängelse i högst sex år. Den ständiga brottsligheten mot SD måste medföra att riksåklagaren eller rikspolischefen utförde riktlinjer för polisen gällande den politiska brottsligheten, i detta fall brott mot medborgerlig frihet. Varje gång SD utsätts för brott synes detsamma av polisen betecknas som ett ordinärt fall av åverkan skadegörelse eller ofredande då det, då det i grunden rör sig om brottslighet i en helt annan division det behövs både information och handling om innebörden av politisk brottslighet mot Sverigedemokraterna det var signaturen Argus och där vill jag tillägga, tillägga naturligtvis att det gäller brottslighet mot alla politiska yttringar mm. som är demokratiska och Ja, det här är ju väldigt vanligt. Eh, nu ska jag göra någonting ganska ovanligt. Jag ska referera till nazister i inte positiva ordalag, men ändå. När, om en nazist eh, skäl en liter mjölk för att han ska ha det till att en tårta som ska serveras på Adolf Ficklers <skratt> födelsedag, då kan han i princip åka dit för terroristbrott för att han har eh, avsett stödja en fest som eh, kan tänkas innehålla hets mot folkgrupp. Men när en människa från vänsterkanten ger sig på, fysiskt ger sig på en demokratisk mm. organisationsmöten eller enskilda medlemmar, då är det skadegörelse. Mm. Det är ju helt jävla ja. sjukt. Jag förstår ju mm. att, alltså, om, vi, om vi ska ta nazisterna igen som exempel, så kan jag ju ha viss förståelse för att man växer på sina håll i Sverige eftersom eh, man totalt urvattnar lagen om hets mot folkgrupp och andra... Eh, påbud man har att man ska då beivra brott med, med eh, vissa politiska eh, undertoner eh, hårdare och, än om de skulle vara opolitiska så att säga. Och det, det tycker jag att man ska göra. Men då ska man också vara konsekvent. Just det. Man kan inte, inte fälla folk för godtyckligt för, beroende på vilken politisk extremistisk åskådning de har. Utan är det så att man får högre brott som nazist för att göra någonting... Då ska man också ha högre brott om man är kommunist och, och gör mm. dylika brott. Eller till och med, som i det här fallet, mycket mycket grövre brott. Mm. Och det, det, det är ett stort dilemma. Och här kan vi kanske få se en uppryckning av, av både Säpo och, och, och övriga polisen. Och varför det är så? För det beror ju på att eh, uppskattningsvis 75-80% av journalistkåren är ju, kanske inte kommunister, men socialister. Mm. Så då, då på något sätt så försvarar de då att de här eh, kommunistiska... Eh, Förbrytarna gör det för den goda sakens skull. Det är väl det försvaret mm. de har. Men det, det vi här på, på Sverigedemokraterna säger. Vi tar ju enhället avstånd från all typ av extremism. Oavsett om det är politiskt eller religiöst. Och kommunismen och nazismen. De har ju mycket, mycket mera saker gemensamt än att det skiljer sig faktiskt. Så det, det har ju historien visat att det är ju samma förtryck. I slutändan. Jag menar Hitler och Stalin, de beundrar ju varandra. Jag brukar, kalla, till med... dem för, jag brukar kalla dem för två gravt missfostrade ena Ja, absolut. Eh, men, men för att återknyta till det som Staffan pratade om tidigare, det här med Reinfeldt och kinesiska statsbesöket, Ja. Det var väldigt få proste demonstranter där. <laughs> det, ja, kan man säga. Kan, jag måste göra ja, arslet ja, av sig när ja. mm. en börs kommer ja. och kasta sten. Ja. Mm. Men om det kommer en kommunistisk mm. ledare, då... Då frågar du ja. Ja, Lite konstigt. Alltså. Bycker... Man, kan, man kan begrunda det där lite grann under pausen. Ja, jag är lite delad i min uppfattning om Amnesty Internationals verksamhet. Men, men de var ju faktiskt den som var den mest aktiva vad det gäller det här stadsbesöket. Ja, det måste jag säga. det är alltså... inte några fotfolk med sig direkt? Hur många... nej, nej, nej, nej, men jag menar ledningen tog ju Proffs avstånd för det Jag tyckte tyck, tyck, tyck att Reinfeldt borde markera. Ja. Och, och, och, jo, men det är klart. väl det. Är väl, annat kan de ju inte göra. Va? Nej. Men, men eh, proffsdemonstranterna det är ju ändå fotfolket och de är ju kommunister och socialister allihopa. Så att... Ja, kära lyssnare, vad vore en sommar utan Evert det skulle inte bli en riktig sommar här Så vi, vi kör här Sjösalavals med Evert En inspelning från 1942, varsågoda Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på demokraterna Radio SD, det nationella röst Det är på 88 MHz i Stockholms närradio Och den hörde nu var Evert Taubs eh, Sjösalavals Inte ett ögatort Inte ett ögatort, ja, Rönnedal Eh, jag vi pratade lite om politisk eh, extremism här då så att eh, jag väljer kommunismen en en känga eh, för det är för lite av den varan. Prova lite skugga mina chefhasta. Då har vi faktiskt eh, här från SD-kuriren en insändare av Joakim Lindroth som skriver så här. Rättvisan kommer att segra. Vänsterpartiet säger att de är demokrater. De säger också att man lämnat kommunismen och andra vänsterextrema tankar bakom sig. Men om man går in på deras hemsida eller Ung Vänsters hemsida så förstår man ganska snabbt att det inte är några demokrater. Medlemmarna på Ung Vänsters diskussionsforum med det passande namnet community.nu drar sig inte för att hylla diverse extremideologier och kommunismen. Beskrivningarna. Jag är 24 år och kallar mig för marxist. Eller, jag kommer från Uddevalla och har varit kommunist i åtta år. Är inga ovanliga syner på medlemmarnas presentationer? I Ung Vänsters webbshop finns böcker från nätbokhandeln. Red Planet. Man köper många olika böcker skrivna av både Karl Marx och Lenin kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels säljs i pocketversion för 50 kronor styck. Andra böcker av Karl Marx som säljs är lönarbete och kapital och om förkapitalistiska produktionssätt. Även Lenin har några böcker i bokhandeln, till exempel Den småborgerliga och den proletära socialismen och den proletära revolutionen och rengaten Kautschk med flera. Ungvänsters vänsters demonstrationståg med ildröda fanor och Che Guevara tröjor är osmakligt. Likaså Lars Ålus helomvändning från kommunist till ej kommunist. Då kan jag lägga till där själv att han säger att han är kommunist ändå när det kommer till kritan. Det är tråkigt att det ser ut så här i dagens Sverige samtidigt som kommunismen skördar många liv i Kina och i Kuba så kan Lars-Ole sitta här hemma och gotta sig all mediebevakning och den snälla behandlingen av Vänsterpartiet. En mediebehandling som inte ens vi Sverigevänner kan drömma om. Det må vara långt till Sverigedemokraterna får samma mediebevakning och rättvisa behandling som alla andra partier. Men det går åt rätt håll. En dag, kanske efter valet 2010, så kommer inte media driva sina hetskampanjer mot oss de längre. Den dagen längtar efter. Rättvisan kommer vinna till slut. Undertecknat Joakim Lindrot. Jag håller ju med Joakim att det skulle vara trevligt och det kanske någon gång kommer hända. Men efter valet 2010 tror jag inte. Det är ju fortfarande så att mm. vi måste nog vänta på att det ska skrå som idag skriver våra tidningar och eh, sänder våra tv-program eh, egentligen dör ut för att vända om dem från eh, rödaste röd till någon form av demokrati, det, det kommer aldrig gå utan journalisterna, ja, det, det finns naturligtvis undantag, eh, ganska många sådana men, men eh, trots det så är majoriteten av journalisterna politiskt korrekta eh, skitstövlar eh, jag ska, måste ge en extra låg där till Ulf Nilsson som mm -hmm. är sjukligt bra alltså jag brukar skriva brev till Ulf och berätta att han är Sverigedemokrat utan att han vet om det. Han brukar svara att han inte är det. Mm. Ja, här innan tiden har tagit slut här så vill jag passa på att ge en känga till ett facket byggnad så här som hotar Henrik Gustafsson 26 i Linköping i konkurs. Och han fick rätt igår mot facket, alltså igår, jag läser alltså Expressen från igår fredag den 15 juni, så det var ju torsdag, då, då det har ju varit ändå uppe i EU-domstolen här att eh, han har alltså ett byggföretag och eh, med tre anställda, eller hade då som tjänade 140 kronor i timme, vilket var 28 kronor mer än vad avtalet krävde in, in, och de anställer inte med i facket Här har jag alltså då igen en sån här affär Som liknar eh, blockaden mot eh, Sallas och Fresh mm. I Göteborg Där två parter överens Så ska då avundssjuka fackliga representanter Gå in och, och ni måste skriva på avtal här Fast de då har det bättre Tjänar det bättre bättre avtal Så det, det får man inte ha Man får inte ha det bättre mm. För flit och arbete ska inte löna sig I ett, i ett socialt Demokratiskt Sverige. Och eh, det är en och en halv procent skulle de dra av anställdas löner och skulle betalas till byggnads oavsett om de anställda var med i byggnads eller inte. Och eh, Henrik Gustafsson krävde ju då vad de här pengarna skulle gå till. Och det kunde de inte tala om då byggnadsordförande Hans Till och det går givetvis till politisk verksamhet som stöder då socialdemokraterna. Snacka om att det finns, det finns alltså, där, eller tydliga paralleller till beskydda verksamhet. Ja, det, är det, ja, det, här, är, det här är helt sanslöst. Eh, sen eh, gick det då till Europadomstolen och då fick ju då Henrik Gustafsson rätt och, och eh, mot byggnadsfacket. Då. Men vad säger facket då då? Facket ska fortsätta kräva pengarna. Av, av Henrik Gustafsson det har förkommit sanslöst och under tiden då så har ju då de anställda här har förlorat sina jobb och han eh, hotas nu i, i konkurs eh, han har fått utstå många osakliga påhopp bland annat har byggnadsordföranden Hans Till i medierna kallat honom för skurk och utmanat honom som en oseriös för, företagare att Henrik Gustafsson hade rätt från början det var inte rätt att kräva ett avtal med, byg med granskningsavgifter. Byggnads vet att det är den ett, ett år långa och felaktiga blockaden som har tagit knäcken på hans företag. Men man vill inte ersätta Henrik Gustafsson som en krona. Det är både oansvaret och stötande. Dessan artikel av Gunnar Strömer och Clarence Crawford i gårdagens Express. Och inte nog med att man inte man efter EUs beslut utan man ska fortsätta eh, dra eh, 1,5 procent... Och eh, vill inte ersätta honom Alltså det, det här är ju ja, eh, Fruktansvärda är maffiametoder ja. Däremot vill jag ge en eloge till eh, Facket eh, Kabinpersonalen på SAS Som har fått jobba eh, under odrägliga Förhållanden Att eh, eh, kabinpersonalen På SAS gick år 2004 Med på en kraftig eh, Försämring, arbetsgivitetsförsämring För att rädda jobben och företaget mm. Och de alltså inte fick En, en matpaus eller kisspaus på ett 12 timmars pass. Vilken yrkeskategori kunde gå, ha motsvarande skulle gått med på det? Nu lyckas de ju driva igenom så att de får en halvtimme på ett sex timmars pass. Vilken yrkeskategori kan ens gå med på, på det? Mm. Och det är inte lönen det handlar om. Utan, men de har fått så mycket påhopp. Och de menar att kabinpersonalen är, är skulden då till 100 miljoner förlust då i och med att det var 20 miljoner per dag, det var fem dagar det höll, höll på. Då skyller man på kabinpersonalen istället för att sas satsledningen inte kan ge dem en, en lunchrast mm, mm. och få gå, och, gå på toa Alltså det här är ju lagar som, som infördes för kanske hundra år sedan eller åtminstone 50 år sedan och de har fått så mycket skit för det här, um, kabinpersonalen då. Med, många passagerare blev lidande men mina sympatier går ju till, till kabinpersonalen att få arbeta under sådana eh, vidiga eh, omständigheter men det är väl så att, att det är väl just det är väl just för att det är en sån känslig infrastrukturell fråga som man har lyckats hålla i så länge ja och, och det är klart det de, har, de, har alltså sin, de har sin, sin, sin, sitt, sin ansvar, ansvarskännande i alla fall mm. de här kabinpersonalen ja ja de, just det annars hade de ju gått i steak långt långt tidigare. Ja. Och det blir ju då passager vid lidande. Ja, men det blir alltid någon lidande i ja. Som byggnadsarbetare, då blir ju uh, hyresgäster och allting uh, uh, lidande. Så att uh, en, en, en, en stor veloge. Uh, och jag ser nästan kabinpersonal mer som hjältar istället för att liksom, medie gör att uh, kasta skit uh, mm. på dem. Va. Mm. Så det är en uh, ren nykedom. Ja, ja, det börjar rinna ut här eller då säga. Va? Ja, det gör det. Vill ni skriva till oss så uh, har vi adress Ja. ja, jag tänkte bara tillägga innan Staffan säger fel, för att jag har nämligen inte informerat honom om okay. att eh, vi har en e-postadress en e som vi brukar dra, som är radiosd.snabla.sverdemokraterna.se. Den är tillfälligen ur drift och det är hela ansvaret vilar på undertecknad, men vi hoppas att nästa månad så kan vi dra den igen. Det går bra att gå in på www.sdblogg.se och skriva till mig personligen Linus i redaktionen om ni vill säga något till mig eller Staffan Och att jag snubblar på den där jag, Det var en viktig sak jag ville säga just det här med Sass strejk, karvinstrejken Det är ju det att, som journalister har skrivit ner på den här gruppen som man har sett som ett glömmerröst arbete att det är ett bevis på den socialdemokratiska svenska avundsjukan där man till och med är på en yrkeskategori- till och med när de har det dåligt. Mm. Ja, det var det jag ville säga. Ja, ja skriv till oss gärna eh, på vanlig post då. då. Eh, SD box 20085104, 60 Stockholm och det går inga till kansliet 22 66 77. Och eh, nu ska vi avsluta denna program med en marsch här. Ni inte, kommer inte följa hela marschen med Agilinus Ja, ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare, ursäkta. Det är Arnold Boström och uttäckningen Georg Ni kommer föra under blågulfana. Det är musik av Viktor Vidquist. Varsågoda här. Och ha en trevlig sommar och glad midsommar framförallt. Glad missommar på er. Hej då.